yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara pembimbing usman hari syahrudin ikhwah muslimin seiman yang dimuliakan Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kembali kuliah kita dan saudara safat dan saudara yang dimuliakan Allah sekalian kita telah pun baca sedikit daripada episod bagaimana nabi Ibrahim begitu terus tak ada permintaan Allah Subhanahuwataala untuk mengorbankan, walaupun yang dikorbankan adalah sendiri. Ya itu Allah Subhanahuwataala. A'uz bilahi min al shaytan ar rojiim. aslama watallahu lil jabin. ay ya Ibrahim. Qadussadqta ru'ya. Inna k zaidik muhsinin. Inna haza lahul balaa mu'bin. Wafadinahu b a'zim. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ بِالْآخِرِينَ وَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تكلأ كلاهما قد نهرا ديري و إبراهيم مبرينك أنعن di atas dahinya Untuk menyatakan kesabaran keduanya Dan nyatalah kesabaran keduanya Maka kami panggil dia Ibrahim. Hai Ibrahim Semuanya kamu telah menalkan mimpi itu Semuanya mikianlah kami balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Semuanya ini benar-benar Satu ujian yang nyata Dan kami tebus anak itu dengan satu semulihan yang besar Dan kami abadikan untuk Ibrahim Pujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian yaitu Kesejahteraan lempahkan atas Ibrahim Demikianlah kami berbalasan kepada orang-orang yang berbuat baik Semuanya dia termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman Dan kami beri dia khabar gembira dengan kelahiran Ishaq Seorang Nabi yang termasuk, orang-orang yang salih Kami limpahkan keberkatan atasnya dan ke atas Ishaq Dan antara anak cucunya ada yang berbuat baik Dan ada pula yang zalim terhadap dirinya dengan nyatanya Masjid-masjid ini mulai ke pastian Kulian kita telah bincangkan bagaimana para ulama, bahawa Riwayat yang bagai Dan yang sebenarnya disembeli Yang ingin disembeli dengan Nabi Ibrahim itu Ternyata Nabi Ismail Bukannya Nabi Ishaq Kerana orang-orang Yahudi ini Tuan-tuan yang dimulih ke Asia Hamad dengki kepada umat Islam Mereka nak kemuliaan tersebut Lantas mereka menentukan yang yang nak dikorbankan Di situ adalah Ishaq Nanti kita akan lihat hujahnya Tuan-tuan yang dimulih Allah sekian Dalam kisah penyembelihan Ujian yang menimpa Nabi Allah Ibrahim di sini seperti disebut oleh para ulama kita dapat perhatikan perkara ini dalam tafsir Ibrawi Al tafsir al-Khazin dan semuanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila nabi Ibrahim telah pun melihat dalam mimpinya penyembelihan tersebut, sama ada melihat darah pada badan anaknya melihat dia menyembelih anaknya ataupun datang seruan daripada Allah Subhanahu wa taala berwahyu supaya menyembeli, kita telah lihat wajah-wajah persisihan para ulama ini bentuk-bentuknya tentang bagaimana mimpi tersebut tidak dinyatakan jelas dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala maka tuan-tuan yang dimulikkan Nabi Ibrahim pun mengambil pisau membawa tali, kemudian dia pun bergerak mengajak anaknya untuk pergi ke kawasan Gunung Ganang yang terletak di kawasan Mina ni tuan-tuan yang dimulikkan bagi kita melaksanakan ibadah haji kita akan lalui kawasan tersebut Gunung Ganang, Kering Kontang maka anaknya ini bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya ini, ya abati ayina kurmanuk wahai ayah, apa yang ayah nak sembelir itu Maka nabi Muhammad menjawab ya bunayya ini raitu ra fil-nam azbahuk wa qalahu shudud ribati hatta la attarib wa kufub anni thiyabuka hatta la yantathi min dami fatarahu ummi fatahzan Ana ini mendengar saja ayahnya berkata Anakku sebenarnya ayah lihat dalam mimpi ayah menyemrihmu bukan ada binatang korban pun Jawapan Nabi Israil ini kepada ayahnya kalau begitu ayah ikatlah saya dengan kuat supaya saya tak bergerak dan dia wajah saya menang ke bawah saya, saya tak melihat wajah ayah waktu penyembihan itu berlaku lalu ayam menjadi sedih melihat saya dan guna kelapi saw yang tajam supaya semelihan itu taklah mancut darahnya kena pada pakaian ayah nanti bila ibu melihat tentulah dia akan sedih wa marasikin ala halqi liyakuna ahwan alayya dan cepatkanlah pergerakan pisau ke atas halqumku supaya lebih mudah untuk mati wahai ayahku Faizah selesai sahmi fakr aleyh has salam mimi kalau ayah jumpa dengan umi nanti Maka sampaikan salam kepada dia. Fakbal aleyhi Ibrahimu qabilhu wabki wa yuqul naim al anta ya bunei ala amri Nabi Ibrahim pun mengucup anaknya melu sambil menangis Sabar kata ya Allah alangkah hebatnya naim anak ini Kerana ditaat kepadaMu dalam urusan perintah Allah subhanahu wa taala tentang yang ulil al-aqsan ni buat pertinyasan buat beliau ni Muhammad bin Abi Barawi dituju ke al-Khazin. Jadi para ulama menyatakan Ibn Nabi Hatim pun menjelaskan perkara yang sama. Tapi Yai ini tidak ada sanadlah tuan-tuan ini boleh kat sekian. Allahu a'lam. Ini disebut oleh para ulama tafsir. Jadi kalau kita bila musyarat muslim ini boleh kat sekian, kita telah jelaskan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Ismail bukan Nabi Ibrahim. Ini adalah DIYAN sangat banyak. Sebagai contohnya Sa'id bin Jubair, Amir al Sy'abi, Yusuf al-Mahran, Mujahid, Atha' daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa yang disembelih itu adalah Ismail. Ibnu Jari Jarir juga meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Ibn Abbas ini berkata yang disembelih ini wafada inahu bizibhin azim adalah Nabi Ismail. Kerana orang Yahudi mengatakan Ishak dan Yahudi telah pun berdusta demikian juga kita perhatikan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma beliau ni berkata anak yang disemulih adalah Ismail. Ibn Abi Najih juga meriwayatkan daripada Mujahid dia berkata Ismail juga. demikian juga seperti disebut oleh Yusuf bin Haran As-Shabi ini adalah Nabi Ismail. Dan malah aku dapat melihat seperti riwayat yang disebut di sini aku dapat melihat dua tanduk itu dalam Kaabah ini adalah riwayat daripada Muhammad bin Ishaq ibnu Hasan bin Nar bi Amr bin Ubaid bi Hasan Basri bahawa tidak dapat diragui yang diperintahkan untuk di semeli adalah nabi Ismail alaihi salam bukannya nabi bukannya nabi Ishaq Muhammad bin Ishaq ini adalah seorang tabi'i seorang yang seorang di kalangan tabi' tabi'i berkata bahawa aku Muhammad bin Ka'ab al -Qurazi. beliau ini berkata bahawa dua orang putera yang dianugerahkan Allah kepada nabi Ibrahim itu daripada dua orang sebenarnya yang disemuli, yang nak disembeli Nabi Ibrahim adalah Ismail bahkan kata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi beliau ni asal usulnya daripada keturunan Quraizah iaitulah di kalangan Ahlu Kitab ni Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ni asal daripada Yahudi Bani Quraizah jadi Qurazi ni nisbah kepada Bani Quraizah beliau berkata bahawa dahulu aku mempelajari dalam kitab Taurat yang dimaksudkan memang dia sebut dengan jelas iaitulah وَمَشَرْنَهُ Ishaqan nabiyyan minas salihin. Bilaw nabi Ibrahim telah pun tabah untuk menjalankan ujian yang berat itu perintah Allah SWT yang mesti ditunaikan iaitu mimpi melihat menyembeli anaknya maka nabi Ibrahimul menjalankan tanggungjawab tersebut lalu Allah beri berita gembira tentang kelahiran anak lelaki kedua daripada isteri yang pertama iaitu Sarah wa basharnahu bi ishaqan nabiyyan minas salihin. Jadi barulah di sini kita dapat lihat istiqamahnya Konteks Kedua cerita ni Ayat tersebut Lalu Nabi Ibrahim diberi berita gembira Dengan kesabarannya Dengan ujian tersebut Wabasyarnahu Bi ishaqa nabiya minat salihin Bahkan kalau kita lihat Tuan-tuan ini mulia ke waspian Al Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain Wabasyarnaha Wabasyarnaha bi ishaqa Wa min warai ishaqa ya'akub Kami beri berita gembira Tentang kelahiran ishaq Dan selepas ishaq Kelahiran pulih ya'akub Jadi isinya Allah s.a.w. berfirman Menjelaskan tentang anak dan cucu. Tentulah Allah SWT tidak menyuruh Nabi Ishaq ini semeli, kerana Nabi Allah dah macam di sini Nabi Ishaq akan memperoleh anak namanya Yaqub. Lihat ayat ni kan? Wa basharnaahu bi Ishaaq wa mimmu waraa'i Ishaaq Kami beri berita gembira kepadanya tentang kelahiran Ishaq dan selepas Ishaq adalah Kalau ya Kalaulah perintah Allah SWT ini menyembeli Nabi Ishaq Buat apa Allah SWT sebut dia akan dapat anak? Tuan-tuan faham tak maksud konteks saya di sini. Jadi Ishaq ni adalah anak yang dijanjikan lahir daripada Nabi Ibrahim. Dia akan menjadi Nabi. Dan dia pula akan mendapat anak lagi juga seorang Nabi namanya Ya'qub. Ya Jadi tentulah yang masukkan dalam pengorbanan. Perisi pengorbanan yang sedang kita bincangkan sekarang adalah Nabi Ismail. Kerana Allah tidak menceritakan dalam ayat ini siapa yang akan menjadi keturunan kepada Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ishak Allah ceritakan dalam ayat lain. Dia akan memiliki anak. Tuan-tuan faham kan apa yang saya maksudkan di sini? Kalau lah Allah SWT maksudkan Semulihan ni kehadap-tehadap Nabi Ishaq Dan Nabi Ishaq akan mati Mengikut hukum akal Mengapa pula dalam ayat yang lain Allah gambarkan Dia akan dapat anak bernama yang akum? Faham kan? Jadi tuan-tuan ini boleh kawaskan Tentulah ini dimaksudkan di sini Nabi Ismail kita lihat dari lain-lain, iaitu daripada Muhammad bin Ishaq. Jangan keliru ya, Muhammad bin Ishaq ini bukan anak kepada Nabi Ishaq. Ini Muhammad bin Ishaq adalah seorang di kalangan sisilah yang sedang kita bincangkan. Di kalangan pengkaji hadis yang namanya sangat popular dengan Sirah ibn Ishaq. Jadi, Ibn Ishaq melewatkan daripada Bulaida bin Sufyan bin Farwa al-Aslami daripada Muhammad bin Kaab al-Qurazi. Dia menceritakan bahawa, Perkara ini pernah dibincangkan dengan Umar bin Abdul Aziz Selepas dia menjadi khalifah Ini khalifah pada zaman dahulu Perbincang, perbincangannya Sentiasa melincong kepada ayat-ayat Quran Dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kelebihan generasi Salafus Saleh. Perbincangan mereka ni ada ulama Dan khalifah sendiri merupakan seorang ulama Pemimpin sendiri merupakan orang yang layak Mengimamkan salat, membaca khutbah Menyampaikan Islam kepada mereka, seorang ulama Jadi Umar bin Abdul Aziz Bincang dengan Ulama-ulama yang merupakan nasihat kelilingnya Lalu mereka membuat rumusan Dengan mengatakan bahawa Yang dimaksudkan Di sini adalah Nabi Ismail Bukannya Nabi Ishaq Dan pernah berlaku satu ketika Ketika Nabi Ketika Omar Abdul Aziz Memanggil seorang lelaki Yang baru dikenalinya Dalam negara Syam Dalam negara Syria lah ini. Dia baru masuk Islam Dia keturunan Yahudi dia merupakan bekas ulama yang terkemuka di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi Umar bin Al-Aziz telah bertanya kepada lelaki ini, lalu lelaki yang merupakan ulama di kalangan orang Yahudi ini asal usulnya seorang alim di kalangan Yahudi menjawab, bila ditanya siapakah yang dimasukkan dengan kemuliaan dalam ayat Allah di sini, orang itu tanpa teragak-agak menjawab, demi Allah wahai Amirul minin yang dimasukkan oleh Allah dalam ayat ini adalah Nabi Ismail Orang Yahudi mengetahui perkara tersebut tapi mereka dengki kepada Kalian sebagai bangsa Arab kerana Nabi Ismail adalah bapa kepada orang-orang Arab maka mereka mengasih dengki atas keutamaan yang disebutkan oleh Allah SWT maka mereka mengingkari dan mereka mengatakan yang nak disembeli adalah ishaq. Tapi kita telah lihat dalam ayat Allah SWT dalam ayat yang lain Allah menggambarkan. Kerana ketabahan Nabi Ismail Nabi Ibrahim nak menyembelih putranya ini, maka Allah beri berita gembira sebagai reward bahawa isterinya yang selama ni mandul itu si yang pertama akan mendapat anak juga dan bukan dapat anak setakat mendapat anak bahkan dia juga akan memiliki seorang lagi anak lelaki dan akan menjadi nabi juga um warai ishaq yaqub ya contoh yang dimiliki orang Yahudi ni memanglah satu bangsa yang amat mengkaji mereka bukan hidup seperti kebanyakan orang Islam ini yang membuang masa tak ada apa pun yang disumbangkan untuk orang lain Tapi orang Yahudi ni satu bangsa yang kita lihat dan tuan Walaupun milangan mereka mengikut bancian yang dikemukakan dalam di ekonomis Majalah ekonomis ni Majalah antarabangsa Pada bulan Julai Baru-baru ini Isu di antara 28 Julai hingga 3 Ogos 2012 Bahawa Jewish population ni Kependudukan orang Yahudi dalam dunia Setakat tahun 2010 Nampaknya orang Yahudi sudah mula berkumpul di tanah haram Yahudi tersebut Negara Israel, dia sebagai Israel Dengan jumlah 5.7 juta Di Amerika, mereka merupakan tempat yang kedua banyak Itu sebanyak 5.2 juta Di negara mereka sendiri, yang mereka anggap negara mereka Padahal di merupakan rampasan daripada negara Islam, Palestin bilangan mereka 5.7 Di Amerika, 5.2 Nombor tiga, banyak orang Yahudi ini di negara France Jumlah mereka lebih kurang setengah juta tentang demi liga oasian total jumlah mereka setakat tahun 2010 hanyalah sebanyak 13 juta 580 ribu la ilaha illallah muhammad rasulullah kita orang Malaysia pun sudah lebih daripada 20 juta tapi 13 juta ini dia mempunyai kesan yang sangat besar kepada dunia pemakanan pemakaian dan sudut perang sarafnya dalam media hiburan masyaallah tabarak wa taala baik tuan, -tuan yang demi liga nanti kita akan bincang sikit pasal ni kerana ada kaitan dengan apa yang sedang kita tafsirkan dalam ayat-ayat Allah SWT di sini, insyaAllah perkara ini akan kita lanjutkan pada kuliah yang akan datang Allahu'alam, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa wa baraka wasallam. wa sallam rabbil alamin wa barakallahu fiikum, wa sallamualaikum